Da za blagodarimo svima onima koji su u organizaciji sajma, koji su i prošle godine lejavili dobru volju da nas prime, a treba znati da se riječ Božija i riječ Otačka ne prima tako rado u svijetu koji u zlu i bijedi i obmani leži, jer ga ta riječ, ni jedna druga, tako ne izobličava, udarajući na temelje takvog poredka, i ona glinjena stopala onima koji podlegnu pritisku i manevrima ovih i današnjih vremena i onih prethodnih, zapravo sveto. Stoji na glinenim stopavnom. Riječ Božja i riječ Božih ljudi udara upravo na ta stopava i od tog udarca svata na izgled velika priča pada i ruši se. Zato još jednom blagodarim organizatorima koji su ostavili prostor da se riječ Božja i riječ Potečka čuje i vjerujemo da zbog toga neće i plate izostati jer Gospod koji se na kraju vremena a na početku vječnosti dijeliti platu svima reko je da oni koji prime svrštenike, monake episkope i opšte narod Božji dajući im samo čašu studene vode u ime Božije da im plata neće propasti. Mi smo ovdje dočekani ne samo čašom studene vode, nego i ovim svrštenim vramenom i ovim blagoslovim mjecistom. Zato još jedno, i u ime Božije, i u ime Manasira, uspenije presvete bogorodice i našeg bratstva i svih oni koji su uključeni u izdavaštvo manesira podmejne izražavamo od srca bogodaranost ovdje braće i sestre nalazimo se u zoni svetih arkangelova možda ne obraćamo pažnju međutim ovaj kram posvećen njima a znamo naučeni smo tako da se kroz kram koji osvećen i posvećen naravno u prvenstvenoj svetoj trojici, a onda nekom od onih koji žive u toj svjetlosti da ispostavlja direktnu vezu sa svetim nebesima. I preko te komunikacije mi ljudi ne možemo uz sva ova savremena tehnološka dostignuća. I upravo Oni, braće i sestre, sveti arkangeli, ne samo Mihajilu i Gavrilu, mi na žalost i ne znamo imena svih arkangele, ne znamo da ih ima mnogo, u devet činova raspoređenih, upravo će oni na Boži blagoslov rešavati sudbinu ovoga svijeta. I istraumirani detonacijama od juče i pretjuče nemajući snagu da ih duže ni slušamo, ni gledamo ni analiziramo pod pritiskom onih detonacija koje nam prijete nama je ostalo jedino ovo vrijeme i ovaj trenutak a možemo da ga iskoristimo braći i seste jer u njemu u tom trenutku Dveri su vječnosti, samo treba malo više pažnje i malo više pokajanje. U Svetom Evanđelju zapisano je, a tako će i biti, da će Gospod dati svetim veselesnim silama znak i od tog trenutka braća i sestre počeće žetvo. Istina, oni bi u tu žetvu prenuli i odma. Tamo se kaže da nezadovoljni kukoljem koji niče na njivi gospodnjoj, oni krenuše svojom vodom da cupaju taj kukolj. Međutim, gospod reče, neka ostavite, neka raste oboje do žetva, a onda ćete odvajati žito sa kukoljem. Ono obraćaj i sestru, što je važno znati dok rastemo neki kao kukolj u kvalitetu forova neki kao blaboslovena pšenica jeste mogućnost da se kukolj čovjeku grijehu začet čovjeku strastima formira na strasti naviknut da se promijeni ta promijena taj preobražaj u našoj naziva se pokajanjem međutim taj proces je vrlo zahtjevan i od njega ne zavisi samo život u vremenu i prostoru istina u tom prostoru i u tom vremenu se on odigrava međutim od njega zavisi naša vječnost ukoliko još uvijek vjerujemo u njeg Zato su nam autori poput Arhimandrita Vazara tako važni. Zato smo i u ovo naše vrijeme skrenuli pažnju ovim izdanjima na njega. Kao malo ko braću i sestre u ovom vremenu, istino ima ljudi koji se trude, međutim malo ko kao otac Vazar da je osjetio važnost upravo tog procesa pokajanja, to jest zdrave promjene i precizno usmjerenje i vođenje do onih dveri u prostoru, onih dveri u vremenu na koja ako zakucamo, suzama, znojem i krvlju, da nam se potvore i svjetlost vječnoga života da ugledamo. Te dveri i to carstvo, braće i sestre, i ovom gradu ponuđene su i ovaj hram svetih arkangela ima ih u sebi. Međutim, svjedoci smo i vi, a posebno mi sveštenici, ovakvi i kakvi smo ne. Do dojuče traumirani evo tek malo došli iz sebi a onda po blagoslovu crkve preuzeli velike obaveze da ne samo sebe nego i narod ne pasamo, a loše su paše a sve opasnija ponuda a sve bolje nažalost reklame sve jači marketing koji je podinut na nivo nauke, purta I vidimo, nažalost, i večera se i svo vrijeme da su mnogi podvigli tim pritisima. Dakle, osjećamo da malo ko puca na ta vrata i da je mali broj onih koji znaju da ona postoje i da nude neizrecivu radost i život u izomri. Archimmanri to vas za da sredze kao naš savremeni duboko je svojim bićem posjet je taj problem. i bogagudaču Božijom i velikim todom i cstom to je mnogo važne vlasiti, alir ga to i karakteri se cstom, vjerom sti kapo sveti, sveti potac. Ujpi je da u svojim dijelima skrene pažnju na stran i na odstupanju od spasovnošnog puta pokajanja. Dužni smo da preteras da spomenemo i one koji su svojim trudom i nama dali mogućnost da se sretemo sretnemo se ovim besenih spisima. Prvenstveno se sestrom Marinom Todić kada je pročitavši djeva Arkimandrita Lazara na ruskom, bilo duševljena njima dušom ustreptala a podaru koju ima da prevodi ona je te knjige te se prevala bez obzira što tada izdavača nije bilo međutim osjetila je potrebu da ona ta dijela postoje na srpskom jeziku i ona se vrlo brzo bila prepozna blagodarimo večeras i oću Radomiru Nikčević i ljudima iz naše vrijedne Svetigove i iz Davaške mitropolije črnogorsko-primorske koji su prije 15 godine ove knjige koje su večeras pred vama a njihovim bogovskim milom vidi hevo odstanbao smo ju privezani mali sa da podmorine ugledao a mi gledajući njih ugledao onaj zaboravljeni put pokajanja put spasenja blagodarimo i blagosloveno počivše martimandritu Vazalu u Ostroškom igumanu koji je svojim duhovnim plodima Davao na blagoslov da čitaju dijela Timon Rita Rafaila odnosno Lazara Bragodarimo i našem dobrom ocu Draganu Mitroviću koji je taj blagoslov oca Lazara preuzeo prihvatio svojim čadima preporučivo da čitaju ovu knjigu a mi kao njihova duhovna djeca eto udostojismo se tog blagoslora da se upoznamo sa ovim dijelima i jevo časti da učestvujemo u trudu okolikovog štampanja i izdavanja. Ono što je važno znati, brato i sestre, jeste da je arkimandrek vazar duboko uporijen u pravoslavnoj tradiciji, da je šado drevne gruzijske crpe, o kojoj, nažalost, prvo malo i znamo. Večeras, u našem svetom kivandaru, evo upravo dok mi ovdje sjedimo, utokuje svenočnog denije svetogorskih monaha koji poju jednoj od najpoznatijih ikona presvete bogorodice svetoj troja Ručici. i upravo na toj svetogorija na ovoj naslovnoj strani vidite motiv iz pristanješta svetogorskog manastira Iviurona postoji i gruzijski manastir Treba znati da ono što Svetu Goru i Svetu Gruziju spaja jeste poseban blagoslov koji imaju od presvete Bogorodice, jer i Sveta Gora i Sveta Gruzija su pod pokrovom Majke Božje. I njegova duša, njegovo vaspitanje, njegovo duhovno obrazovanje odigralo se na tim sveštenim Gruzijskim prostorima i napojeno je drevnim gruzijskim provenstveno-pravoslavnim tradicijama. I danas je izrastao u jednog od najozbiljnijih duhovnih pisaca, jer po riječima arhimandrita Rafaiva Karelina takođe gruzijskog pirika, Tako je na pitanje, da li Gruzije danas ima duhovnog pisa, pritom treba znati da nije sve što se piše, bratvi i sestre, duhovno, i da nisu svi koji pišu duhovni pisa, ima su raznih drugih oblika djelotnosti, kroz istraživanja, proučavanja, biti duhovni pisac znači biti nadahnut duhom svetim. Tvrd, na visoke ocjene, Arhimandri Trafajl Karelin ukazuje na arhimandrita Lazara, sa kojim predstavlja ne samo autentične predstavnike pravoslavnog predanja Gruzijske crkve, nego možemo slobodno reći i vaseljenskog pravoslavlja. Nedavno, u dostojeni velikog blagoslova da posjetimo svetu Gruziju, a prethodno čuvši da se relativno mladi arhimandrit Lazara, koji na nepunih 60 godina povukao i da je teško doći do njega da živi kako se to u pravoslavnoj asketici kaže kao stolpnik, dakle na jednom mjestu bez kretanja što je za nas sada onako zvučalo kao mnogo da kažemo, isforsirano i pretjerano, međutim to smo čuvili od našeg oca Dragana Mitrovića koji osjetujuši Gruziju, nije mogao da dođe do njega. Međutim, mi smo Božim blagoslovom oceli u manastiru koji se nalazi u neprosrednoj blizini manastira Očalazana, na sat vremena vožnje od presonice Gruzije, svetog grada Tbilisije. Međutim, došavši u Manastir Svetog Vasilija, koji se nalazi, kako rekao smo, u neposlovnoj blizini, čuli smo od otaca koji su bili naši domaćini da zaista do oca Lazara više ne možemo doći. Da se on sa svojim malobrojnim bratstvom, ukupno njih četvorica, nalazi u takozvanom zatvorništu i da sa njima čak i oni već godinama neopšte na onom tjelesnom nivou koji je da se ne posjećuju da se više ne gledaju da ne razgovaraju jer se otac Lazar ne bez velikog truda i ne brzo i ovako kako to često zna da bude kod nas mladih zainteresovanih za velike duhovne visine a u isto vrijeme i nestrpljivih dešava ne u otac Lazara je druga situacija on je prvo dobro je bio izvježban u svim duhovnim podvizima i došlo je do tog istina za naše vrijeme rijetkog nivoa da živi intenzivno što nas je istini da budemo mnogo obradovali da imamo takvog monaha koji se sa svojim bratstvom u tišini u čutanju moli da sve ove nevolje da sva ova stradanje i sva ona ludila kroz koja tek treba da prođe ljudski rod izdržimo ne, ne pavši u dušćom otinje, uninija ili nedaj Bože očajanje nego svojom molitvom a treba znati da je taj oblik molitve najuzvišenije služenje čovječanstvu da svojom molitvom koja je podvigravan mučeništvu pomogne da prije svega pravoslavni svijet, da onda i svi oni koji su željni istine i pravde i vječnog života izdrže do kraja. Međutim, on braćuje sese prije nego što će se povoći ranjenoga srce, jer njegovo srce, a oni koji su čitali od Salazara, a siguran sam i oni koji ga budu čitali, prepoznaće ranjeno srce. Prepoznaće ne profesora ne učitelja u onom uskom i gordom smisku nego saputnika sapatnika prepoznaće ranjenog brata prepoznaće brata koji u svojoj krvi i u svojim ranama vidi i krvi rane svojih bližnji i koji blagodaću božijom svojim riječima i svojim spisima tješi govori nadi govori o spasenju, ali u isto vrijeme i to je njegov poseban stil i možemo slobodno reći posebna uloga ukazuje na oblast obmane, prevesti kako se obmana naziva na jeziku svetih otaca. I u svim njegovim knjigama braća i sestre prepoznat taj vapijući glas koji preklinje bukvalno preklinjen ovaj naš naraštaj i ove naše generacije jer ove knije koje imamo pred nama, one su napisane prije dvije decenije međutim njihova aktuelnost je u ovo naše vrijeme itekako istaknuta i prepoznata jezik mu je neumoljiv Sulov je u Otkrivanju zabuda, štrog prema kompromisima na koje smo sve više spremni, ukazujući, to je vrlo važno, i na one projeve, čak i na onom vidljivom tjelesnom planu, posebno u brošuri u Bavilonskoj peći, obratite pažnju, svi sad se nalazimo u sezoni nagih, u zoni obnaženih. Архимандрит Лазар kao dobro vaspitan kao potomak drevnih svetih otaca, svetih knježava njegovo prezime Abašidze je jedno od a, vrlo uglednih knježarskih prezimena i njegova loza je sa dubokim korijenom njegovi preci su bili ugledni ljudi Svete Gruzije i svedoci Svetih Istina dakle dobro vaspitan i njegovo nezadovoljstvom, trendovima ovoga svijeta, ali svijet je svijet i on te trendove ne samo što neće mijenjati nego će se oni progresivnom brzinom mijenjati na gore ali je nezadovoljan time što mi kao hrišćani nemamo snage da im odolimo nemamo hrabrosti da se distanciramo i nemamo mudlosti da se vratimo svojim predsima, svojim predanjima svojim običajima pa konkretno i što se tiče prostog oddjevanja pored toga u knjizi o tajni ispovijesti ukazuje na neophodnost uključivanju u svetu tajnu pokajanja i ispovijest koja podrazumijeva kontakt, živi kontakt sa predstavnicima crkve Božje crkve Hristove Ukazujući i na problem grijeha, na silu grijeha, na oštricu grijeha, koji danas, braćo i sestre, probija srca mnogih od nas. Probija srca djece u naručima majki. Da ne govorimo o probijanju u utrobama majki. Govori o problemu lažnih religije lažnih filosofija lažnih nauka lažnih mudrovanja Go govori o problemima savremene kulture umjetnosti govori o problemu površne crkvenosti ili nedostatka crkvene svijesti o crkovljenosti govori o odnosu prema svetom predanju i kanonima naše pravoslavne vjere danas mnogi Danas svećina uopšte nije upoznata sa kućnim redom, sa poredkom e, kuće koje pripadaju, u kojoj su rođeni, mislim na krštane u ime Svete trojice. I ponašamo se, braćo i sestre, kao divlja gomila, kao beslovesno stado, bez ikakvih orijentira, uspjevajući u svom tom metažu sebe da pokrijemo i filmom neke sumnjive uopšte zabave i neblagoslovene radosti koju evo promovišemo i ove naše dane kroz razne festivale i ovog i onog pravca i usmjerenja Akimanrik Lazak tu je neumoljen u njemu nećete naći sagovornike braća i sese koji će vam češati uši on je predstavnik onih koje je apostol Pavle najavio on je nosilac takozvane citiram zdrave nauke koju poslednji naraštaj neće prihvatati aposlo Pavo je najavio da poslednji naraštaj neće prihvatati zdravu nauku nego će tražiti one koji će ih češati po ušima površno zainteresovani ne mogu ići dalje od naslovne strane ili predgovora Lazarevi knjiga a oni koji su željni istine koji su iskreni prema sebi u njemu će koje su njegovim spisima naći iskrenog sagovornika i hrabrog vodiča koji za razliku od mnogih od nas ima smjelosti da kaže prije svega da ukaže na problem koji u njemu da ispovjedi svoje poraze da ispovjedi svoju bolest svoju nemoć ali u isto vrijeme vrlo jasno Kako to samo bolesnik i grešnik može precizno, bez promašaja, da ukaže na spasitelja, na iscijelitelja, na jedinog koji može da iscijeli, a ne samo da iscijeli i da između njega i nas ostane hladna distanca, nego koji iscijeljuje ljubav, koji iscijeljuje žrtvom, koji iscijeljuje istinom i koji, grijeh je otpušta kao onaj koji vlast ima a ko je to ako ne gospod naš Isus Hristos savršeni Bog i radi nas savršeni čovjek postavče ono što je važno naglasiti obzirom da među vama vjerujem, ima mnogi koji uopšte nisu upoznati sa svetim predanjem pravoslavne crkve što je opet jedan znak čudan, ma da znamo ko stoji za svega toga, ali je e, neobično da danas kad sve možemo da znamo, kad do informacija i podataka dolazimo velikim brzinama, da vrlo malo, i to u boljim slučajima, znamo o prvoslavnom predanju, a u većini živimo, nećete me pogrešno shvatiti, u totalnom neznanju, braći i sest. Zato učenje Arhimandrita Lazara ne u njegovim djelima o tajnih ispovjesi u Vavilonskoj peći možete svi da počitate međutim već knjiga o tajnim bolestima duše koja je jedna od najznačajnijih knjiga u slučaju da ste se usudili da živite duhovnim životom i da ste hrabro krenuli onim užetom da hodite ne gledajući ni lijevo ni desno i ne mjereći dubinu koja je ispod vas dubinu bezdana nego smjelo vjerom nadom i molitvom da hodite uskim i teškim putem kojim malo ko hodi braćui i sestre na kome ćete malo nje sresti i koji je opterećen sa svih strana i sa lijeve i desne govorimo o napadima nečesnih sila i lukavih duhova i odozdo i odozgo međutim vođeni Duhom svetih otaca prateći njihova usmjerenja njihovu signalizaciju koja je nepogrešiva prateći svjetlost blagodatnih svetionika možemo braći i sestri danas da hodimo istina nije lako danas hoditi pravim putem bez prevesti bez obmana o kojima otac Lazar vrlo često govori knjiga o tajnim bolestima duše Mnogima koji su mislili da žive duhovnim životom je oči. Daću primjer jednog naših sveštenika koji nam je poslao proč, pročitane knjige, poslao poruku i zablagodario rekao še joj. Blagodarimo oče na onoj knjizi. Prepoznao sam se u svim prevestima. Rekao je jedan od starijih sveštenika naše Mitropolije a drugi mladi, vrlo obrazovani sveštenik pročitavši je, rekao je tiho i blago zabrinuto vidiš, na neke stvari nikad nisam obraćao pažu knjiga koja ponire u dubine duhovnih sfera i koja vođena duhom svetim i blagodaću Božijom otkriva te probleme, te jazbine otkriva mraku nama bolestu nama lažu nama nudeći nam istinitu svjetlost sločiti se sa tom istinom gordom čovjeku braća i sese nije lako ako je neko među vama umišljen imamo onu transparentnu gordos dakle je ignorisanje crkve ignorisanje crkve je gordo gordost, braćo i srstvo. To je gordo gordost kojoj ima lijeka, ali je teško izlečiva. Međutim, ima i jedna druga pritajena gordost. To je mislo da, napravivši svega nekoliko koraka na ovom putu, odpostivši nekoliko postova, uvevši u svoj lični život neko molitveno pravilo, pročitavši nekoliko knjiga, pomislimo da je sa nama sve u redu i da smo bolji od drugih susret se ovom knjigom o tajnim bogestima duše braći i se bit će poraz ali poraz do koga i treba da dođe, poraz koji nam je potreban da bismo triumfovali da bismo se istinske pobjede i istinskog trofeja mislimo na blagoslovu Bože na istinu Božju domogli Da bi mogao da otkrije sve te istine, Arhimandrit Vazar mora je da se upozna sa njegovim prethodnicima, duhovnim ocima, kao vrstni poznavalac svetotočkog predanja, ipak i on sam, a i citavaće to brzo, otkriti izvaja jednog od njih. A on je jedna od najznačajnijih ličnosti u novijem vremenu a sin je crkve pravoslavne danas se njegove knjige prevode ali vjerujem da je mnogima još uvijek nepoznat pored mnogih važnih učitelja po pitanju je sveti episkop ruske crkve ali vaselenski sin vaselenske majke crkve pravoslavne i gnjatije Brjančoninu Novi prorok, novi svetitelj i onaj kroz čiju prizmu, prizmu srca, uma i volje, prelomi se zrak svetootačkog predanja. I Arhimandrit Lazara Došize je jedan od njegovih direktnih prejemnika i apsolutni nosilac i prenosilac učenja svetog ignatija brančaninova koje je braću i sestre dar Boži njegovi spisi koje je pročitao žitije svetog ignatija imate hilandarska zadužbina i odštampala njegove asketske oglede i od nedavno preverši njegov otačnik imamo sva njegova djele na srpskom jeziku obratite pažnju na njih ali u isto vrijeme Skraćujem pažnju, nemojte se ni zavijać jer mi smo svi spremni za taj nivo, ali važno je prepoznati Oca. Mnogo je važno prepoznati Oca i priznati, ne možemo da ga pratimo nego pojahati na apokaliptične konje koji su vrlo udobni za jahanje, a koji vode u bezdan i u ogen večni. Bolje je smiriti se pred običinom svetih otaca njihovom uzvišenom duhovnošću mudrošću njihovom mistikom i ostati na svojim pozicijama smiravajući sebe a kroz smirenje biti vezan sa njima krvno duhovno i ako god se smirava on je blagodaću vezan ne samo sa Svetim Otcima a kakve mi Svete Otci imamo sest, kakve veličine kakve riječi kako učenje za koje, nažalost, uopšte ne znamo, žimo u tihom progonu. Takve učitelje nećete sresiti na univerzitetima. O takvim učiteljima naši najobrazovaniji ljudi, braćo i sese, naše matere, naši oci, džedovi, prađedovi, ništa ne znaju. U njihovo vrijeme njih, njihovih riječi nije ni bilo, sem u hilandarskim arhivama i bibliotekama, evo manastir Savina, madrevne spise, rukom pisane knjige, prepisiva na svetih otaca, za koja mi ne znamo. Za imena mnogih nikad nismo ni čuli, da ne nije crkve, braći i sestri. Mi ne ni mogli da znamo za nje. Sveti Ignat je i jer himamrit Lazar Abašidze, naravno, Lazar nije jedini, ali jedan je od vodećih Predstavnika upravo te sveto otačke misli i tog učenja. oni nije onaj koji će vam popovijedati prosto da primite informaciju. On će, braći i sestre, plakati se vama. U njegovim knjigama, ovo su svega tri naslova, a vi se pomolite i mi, koliko je do nas, da objavimo i druge. Dobili smo blagoslov, nažalost nismo moli da ga vidimo, izrazili smo želju, ali... I Mandrit Vazar nije odustajao od svog duhovnog principa i blagoslov je da prevodimo ove knjige, ali da ga vidimo u živo, nismo mogli, ni mi, a ponavljam, ni mnogi drugi koji tu želju imamo. Međutim, imamo njegove knjige i imamo njegov duh prisutan u ovim spisima. On, braći i sese, plaće sa nama. On plaće sa savremenim monaštvom. To dobro savremeno monaštvu zna njegova knjiga o monaštvu i ona druga njegov dnevni raspinjanje na krstu ljubavi e to je nešto, broći i sesto, što savremeno monaštvu predstavlja krv u vejenu, predstavlja dah u nosu, predstavlja vjetar u jedu predstavlja obroge na glavama i on sam kao monah istinski monah 20. i 21. vijeka dijeli tu patnju sa svojom braćom, sa nasima, ali i sa svim pravoslavnim hrišćanima. Zato toplo preporučujemo svim što i podlačimo da je u pitanju ozbiljno štivo koje se ne čita da bi se odložilo koje se čita braće i sestre da bi se hodilo ovim putem, putem pokajanja da bi se I one istinske, nelažne radosti istinskog života udostojili. Uz Arhimandrite Lazara, mi smo prošle godine ovdje promovisali djele Arhimandrite Rafaila, na našem štandu možete da pogledate i njegove izdanja, njih dvojica kao što su Sveti Teofan, Zatvornik i Ignatije Brančaninov predstavljaju udarnu silu ako govorim o tom ratničkom terminologijom Svete crkve u bolbi sa duhom ovoga svijeta sa duhom laži sa duhom obmane možda da iskoristim priliku da ne odužim Jer teme koje je Arhimandrit Lazar načinje su ozbiljne teme, vrlo duboke, a malo obrađivane. On će objasniti zbog čega su tako tretirane vrlo od nas svešteno služitelja, jer traže znoj, traže pažnje, traže podvik, traže krv, traže smrt, da bi se i vaskrasenje naslijedilo. Jedna od centralnih tema o kojoj se posebno govori u ovoj knjizi o tajnim bolestima duše, mada ako bi govorili o redosvedu, predlažem da se prvo počne sa ovom knjigom o tajni ispovijesti, zatim u Vavilonskoj peći, pa tek onda o tajnim bolestima duše, jer ona zahtjeva da je čitalec koliko toliko upućen u problematike duhovnog života ali ono što bi možda mogao da istaknem večeras jeste a on je to naravno preuzeo od svetog ignatije Brenčaninova koje to učenje sistematski razvija i prezentuje jeste učenje o paloj prirodi koje je apsolutno učenje pravoslavne crkve za koje mi na žalost danas ne znamo i o mnogim drugim e, dogmatskim postavkama naše crke mi ništa ne znamo braće i sestre zato i tražimo utiku tamo gdje nikad nema zato se brzo odazivamo na pozive e, vukova i lavova koji nam ne želuje dobro nego samo smrt samo muku, samo tjeskobu a u učenju svetih otaca sve to jasno braće i sestre i odavno objašnjeno Prvenstveno u svetom evanđelju, kao otkrovenju koje nam je došlo sviše, ne od čovjeka, nego od samoga Boga koji nam je kao čovjek rođen. I kao čovjek govori o istine koje samo on zna, potkrivši u svojim učenjima, svojim propovjedima, predavši duhom svetim, svetim apostolima da to prenose, a sveti apostoli svojim naslednicima do dana današnjega zato kad govorimo učenju svetih otaca nemojte ga prepisivati čovjeku mnogi sektaši, ktaši znate, koji ignorišu sve što nije sveto pismo koji ignorišu sve što čovjek govori poriču i sopstvenu vjeru jer ono što sveti govore duhom svetim govore ono što apostovi govore duhom svetim govore ono što nam otci govore i čemu nas uče gospod nas tome uči pogledajte i prodove uzmite danas vaspitanika savremenih univerziteta koji su protjerali učenje Božije i time samo sakate sistematski rafinirano duše kojim se povjeravaju a danas svi oće tamo u redu i to je dobao ponekad kako je govorio naš Ava ali ne po takvu cijenu braći i sese biti obrazovan na taj način to je smasakriran a ne znati osnovne istine ne znati simbol vjere a ništa lakše nego sresti čovjeka koji je obrazovan obrazovan od ranog obraza kako bi govorio naš sveti vladika Nikolaj koji ne zna simbol vjere koji ne zna šifru otaca ništa ne zna ništa lakše nego sresti takvog čovjeka i večeras na ovom trgu ima i kokoćetak i u većini su. Sveti oci, pozivaj nas, braću i sestak, iskreću pažnju na palu prirodu. Vrlo je važno. To je nešto što se, nažalost, danas e, teško prima. Jedna istina koja je surova, ali u blavoslovenom smislu. Jer čuva istinu od laži. I ne želi nikoga da utješi samo zato da bi on bio nasmijan, dobro raspoložen, a da u tome bude laži. Ne. Gospod nije došo da donosi takav mir, nego mač. I ukoliko njegov blagodatni mač prođe kroz tvoj um, kroz svoju volju, kroz svoje srce, odsjeći samo ono što tamo nije dobro. I pogledajte one koje vaspitale crkva i dovedite najvaspitanije sinove ovoga svijeta i današnjice, I onih koje svijet raspitalo do juče Dovedite sve filosofe, mudrace, naučnike I uporedite ih sa jednim Grigorijem, bogoslovom Uporedite ih sa dušom svetoga Jovana Zlatustog Uporedite ih sa svetim Vasilijem Velikim ili našim Ostroškim Uporedite ih sa mudrošću svetoga Vladike Nikolaje i poredite sinove njihove učenike njihove sa učenicima i pitomcima naših škola naših ideologija filozofija, koje na kraju braće i sestre htjeli to ili ne rezultiraju grijehom blude i razvrata paralelno sa razvojem takve pedagogije raste i sodomija braće i sestre sodomija Neko je to morao da nadahne. Neko je, ne, je morao da ih nauči. Arhimandrite Vazar na jednom mjestu uzvikuje vapijućim glasom. Hrišćani, stanite! Kao što je Arhangel Mihajlo uzviknuo na svetim nebesima kad je kad su angeli krenuli da se strovaljuju za prvim i palim angelom. vonmen sljur nous stojmo zaustavivši taj proces strovalivanja tako i abašizje uza duhom svetim vapi viče vapai pomješam sa krikom stanite to je put koji vodi u propast vratite se i u tom vapaju sadržano je to učenje o paloj prirodi tako što je tema, kako rekao, vrlo zahtjevna i zahtjeva, e, da kažemo, sistemačku obradu. Daj Bože da do nje dođe, to je tema koja, vjerujte, ovako malo se možda upućenije od vas, e, skoro da nije dotaknuti, da nije bilo svetog jednjatija Berančaninova i njegovog učenika, vjernog učenika Bašidzea i čudesnog razarača, arhimandrita Rafaela Karalina, mi bi, braćo i sestre, velojte mi, bili ugroženi ne u fizičkom smislu nego u duhovnom tama bi nas prekrile podavili bismo se u njoj međutim, oni podsjećaju da postoji pala priroda u nama i sposobnost dobra činjenja dobra upravo pod dejstvom te pale prirode obratite pažnju, jer vjerujem, siguran sam da vam neće biti jasno i da vrlo ovako može da vam promakne taj vapaj, taj glas to upozorenje, ali potludite se i popričajte malo sa ocima jer to je ključna tema ključna tema za naše spasenje dobro koje pripada pavoj ljudskoj prirodi to je dobro koje svi možemo da činimo braće i sese potpuno bez Božje pomoć to su ona dobro, dobročinstva to je ona takozvana humanitarna pomoć, onaj bolesni, egocentrični sumnjivi humanizam gdje se čovjeku pomaže a gdje se čovjek ne cijeni kao biće Božije i gdje, gdje se pri svim tim aktivnostima ignoriše spasitelj ignoriše domostvo i spasenja pa onda ja ili vi ili svi mi zajedno činimo dobro djelo ne primivši ga to jest nenatočujuši ga iz izvora dobra. I kao mi smo dobri, mi smo pošteni, mi dobijamo nagrade, mi dobijamo ordenje, naše imena se klešu po kamenju, po zvatu, srebru, štampaju, po naslovnim stranicama. A Bašidze govori da to dobro nije dovoljno za spasenje, da je potrebno da budeš dobar, božijim dobrom koje kroz tebe djeluje a to je dobro koje tvorimo po blagoslovu svetog evanđela jedan monak iz našeg manastira, tipičan primjer bio je spreman da nakrani siromaka koji je jel iz kontejnera ispod našeg manastira a iguman je blagoslovio da skloni žvakaću gumu koju je neko od Dokonih posjetivaca ispljunuo na manasirsku terasu, razgibavajući svoju viliću za nastavak prazno slovlja, trebalo da podigne i skloni. Međutim, njega je povukla njegova želja da nakrani siromaha, a zaboravio je na Boži blagoslov da skloni žlaku. I tako i mi, braćo i sest, spremni smo Mnogo toga da uradimo Da obučemo Naše kučiće i mačiće U džempere Znate, Da im obezbeđujemo Godišnje odmore Krevete, postelji Frižidere Da im obezbeđujemo i crtane filmove Da mnogo toga dobro učinimo A da za Boga ne znamo jedini koji donosi dobro i jedini čim blagoslov možemo da budemo dobri, da tvorimo dobro po evanđelju, to je braći i se kamen s poticanja crkva upozorava mada je danas malo ko sluša od dobra nema spasenu pala priroda, to dobro koje učinimo braći i sese, ono je pomješano sa palom prirodom On u sebi sadrži i bogobornu energiju, grijehe i strasti. I to je, a to je zastrašujuće otkrovene, to je maska. Ta maska mnogima je bila skinuta u trenutku ishoda duše iz tijela i shvatili su, nažalost, kasno da su bili prevarani u ovoj knjizi o tajnim bovestima duša polako je čitajte nemojte odmah da pobjegnete braći i sest nemojte odmah da bježite e, nažalost mnogi pobjegnu misleći da je to teško štilo ne, to je rana otvorena u nama to je terapija za nju istrpi malo i bit bolje okusit ćeš radost za koju nisi ni znao da postoji kad se skine pokrov, ogaži kad ugledaš očima u uma kad osjetiš srcem da ima istinu i da možeš da nosiš Отклике браћу и сестре у примерима. Ова књига је препуна примера из живота светих. Таква је сила обмане i тако дух лукавства, мислимо na дух а не чнастивог, зна да превари човека. Не само нас који смо вакви какви смо, ali Божије али и слободно тоже сто много јаке борце. Ljude koji su uspjeli, dugogodišnjim podvizima, da dođu do velikog napredka, međutim da budu silom obmane, oporene, da budu pogubljeni. Zato ova knjiga podsjeća na stran puticu, podsjeća na mogućnost da se prevarimo i to žestoko da se prevarimo, da čovjek uopšte ne osjeti da je obmanut da misli da je sa njim sve u redu. Ova knjiga neće dozvoliti da se takvom utjehom tješimo. Ova knjiga i uopšte djelja Arhimandrita Vazara. Otrezniče nas žestoko, hladnim tušem, jakim šamarima koja prizivaju u svijest nudeći istiniti put pokajanja, prvenstveno pokajanja koji vodi u život vječni a i sam život otkriven u ličnosti gospoda našeg Isusa Hrista prvo što je izgovori čime nas je pozvao u svoje carstvo koje nas očekuje bio je upravo poziv na pokajanje pokajte se približivo se carstvo na desko. da bi pokajali i car samo, bez kogu dostojili evo i Otca Lazara, evo i pokajnika e nama pomogne da nam život bude zdrav duhovno dobro orijentisan pa da se daj Bože i mi na dan žetve nađemo preobraženi od kukolja žito da budemo pa srpovi arhangelski i to onih arhangela koji su večeras ovdje i tekako prisutni danas propoznaju kao zrelo žito i danas na svojim arhangelskim rukama silom njihovog leta unesu u gospodnje žitnice gdje su svi naši zreli predsi naši sveci naše matere, naša djeca naši mučenici, učitelji ispovjednici apostoli sabrani pa i mi s njima У gospodn u żytnicvu da Ser вечno radujemo i uoблаżeństvu iграмom, Amin Boży daim.